Можливо, хтось вигнав на двір, можливо, господарі запізнилися і пізно повертаються додому, а тому й не пустили котика. Зігнулася, щоб випустити кота, хай би йшов до своїх господарів, які схаменуться за Та сненацька кіт муркотнув і випустив пазурі, намагаючись утриматись за одяг. Опинившись у квартирі, дістала з холодильника шматок ковбаси і дала коту. Кіт понюхав і відвернувся. Роздягнувшись у ванні, прийняла холодний душ, розтерла тіла махровим рушником. Раптом під подушкою задзвонив телефон. Хто б міг дзвонити о цій порі? Я боялася брати трубку і вести пісню розмову, щоб не розбудити Андрія. Знову під подушкою обізвався телефон, і я, накрившись із головою, таки зняла трубку. Справді чую голос Арнольда Вікторовича, а чи мене переслідує слухова галюцинація? «Мабуть, ви не повірите, а тільки Агнеса Федорівна відмовилася». «Яка Агнеса Федорівна?» – шепчув трубку. «Від чого відмовилася?» «Ви забули про Агнесу Федорівну?» «Я розповідав, її чоловік загинув на помірі». «Її чоловік загинув на помірі?» «Перепитую». «Він альпініст, загинув під час сходження». «Я розповідав, зосталося двоє дівчаток, Ніна і Оля». Такі славні діти, я хотів взяти на себе обов'язки по їхньому вихованню. Сказав про це Агнесі Федорівні, а вона відмовилася. Агнеса Федорівна, питаю вражено, бо нарешті, згадую всі наші телефонні розмови, відмовилася? Чому? Не знаю, сам дивуюся, чому. Адже я від доброти душевної, значить, немає попиту на мою доброту душевну. Знаєте, як мені зараз важко? Краще б я захоплювався альпінізмом, краще б мене занесло сніговою лавиною на помірі. Арнольде Вікторовичу шепчув в трубку, не відчаюйтесь, ви прекрасний чоловік. Я б хотів бути таким, але не вдається. Ви прекрасний чоловік, ви такі варті індульгенції на безсмертя. Де вона та індульгенція? Ніяких індульгенцій на добраніч». Десь там, на нічних березняках, у малогабаритній квартирі, Арнольд Вікторович кладе трубку, а я свою ще якусь мить тримаю біля вуха. Лежу із заплющеними очима, і якась дивна маячня верзеться. Бачу свою квартиру, бачу себе та Андрія в квартирі, бачу наше подвір'я, бачу Київ, що вельможно розлігся по горах і долах. Такі відчуття, наче весь довколишній простір увійшов у моє Безмежне їство. І моє їство, мов би, обернулося на всеоб'ємний простір. «Мамо, чому ти кричала у вісні?» – питає вранці Андрій. «Хіба я кричала у вісні?» «Я сама себе не чула. А я чув. Ти пізно повертаєшся. Я ходила на матч. Я бачила всі твої голи, а потім марно чекала тебе після матчу». Хочу сказати про Олю, яку бачила в бінокль на протилежному трибуні стадіона. Та мовчу. Удоволений Андрій удавано усупиться. Мамо, здається, сьогодні ти ще не займалася автотренінгом. А де мій кіт? Який кіт? Мамо, якого ти шукаєш кота? Ну що я можу пояснити Андрієві? Мамо, та ми ж з тобою ніколи не тримали котів. Стою посеред кухні. Руки обвисають. «Невже вчора не було чорного кота? Невже чорний кіт не вкладався в моєму ліжку? А все те, що вчора сталося, було чи не було? Ні чорного кота і справді немає. А хіба, можливо, вчорашня ніч? Мамо, ти забулася про автотренінг». Коли ми зустрілися у книгарні, Клара Матвіївна сказала стурбовано. «Жанна Луківно, в тебе нездоровий вигляд. Як ти почуваєшся?» І я не збираюся брати бюлетень, щоб бити байдики. Мабуть, ти зовсім не дбаєш про відпочинок. Про відпочинок, але і на відпочинку можна стомитися від відпочинку. Сама Клара Матвіївна, як завжди, мала свіжий кольор обличчя. Слова директорси про нездоровий вигляд запали в свідомість. Може розповісти їй бодай про вчорашній день? Про гостину у Фернанделя, про втечу через балкон сусідньої квартири, де ми не хотіли спершу зґвалтувати, а потім здати в міліцію. Можу розповісти про пізній телефонний дзвінок Арнольда Вікторовича, про чорного кота, що невідомо як зник, наче його й не було ніколи. Можу розповісти про Костя Дейнеку, про весь ланцюг подій останнього тижня.